Книга Іова, Розділ Восьмий Заговорив білдад із Шуаху, та й мовив, Доки ж таке говоритимеш? І слова твоїх уст будуть, неначе буревій? Чи то ж Бог перекручує право? і всемогутній кривить справедливість. Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким, та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми вчорашні не знаємо нічого. Тінь на землі – дні наші. Вони навчать тебе і тобі скажуть, візьмуть науку зо свого серця. Хіба росте тростина без мочару? Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, Ще він не стятий, А вже раніж, ніж інша трава, в'яне. Отака доля всіх, що забувають Бога, Надія ж нечистивого пропаща. Його надія – нитка, а певність, Павутиння обіпреться об дім свій, та цей не встояється, ухопиться за нього, та не вдержиться. Він повний сил на сонці, його галузя поза сад сягає, поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця. Воно зрікається його Я тебе не знаю Тож так гниє він на дорозі Коли з землі вже інші виростають О ні, безвинного Бог не відштовхує Ані злочинцеві руки не простягає Він ще наповнить уста твої сміхом Уста твої веселим окликом І ворогів твоїх Стид укриє, і намет нечестивих зникне.